رضی اللہ عنہو نا مشہور صحابی دے او دے دمون ابن عمر ابن سعلبہ ابو مسعود الانسواری البدری او شان والے او دیبان اتفاق دے چھ دے عقباء و حد او ما بعد کی داخل شعر اخر کی پکوفک ہے عادت ده بدر باراکی د ولباو استلااف دي چې ده تو بدر کیو کنو نو اکثر بدی دي چې تو بدر کو د زین یوسن او دو احادیس منقول لي د زین یوسل دو احادیس منقول لي نه احادیس متفق علیہی دی امام بخاری زمان له حدیث ذکر کړي امام مسلم رحم الله او ندا عبو, مسو... عبو وعن بی مسود الانساری دا مبارک صحابی وي قال جا رجن راغلی وصده نبی علیه السلام تفقال نورت فرمائی لیو انہو بی شکشان لانی وی ابدعوی وی ابدعت الرحلہ ازا ان قطعت عن السیر لکلالن یو سارې زینو دور استمه شي دا مزل نشي کولای به ډیر هغه فقال انه عبد عزی ستړی شوی په ما باندې زما سوړلی سوړلی به دومره کمزور شوی چې زما بار او بوج جوړې وشی نفهمنی ما په یو سوړلې باندې سور کا سور ديدار تراکا فقال الله حبیب ورته ما انی ما سرغ سرلی مش شجیر له درکم صلی الله علی سرنو اذ مشت نکم زین درکم فقال رجل نیو سڑیو فرمایل چې الله الحبیب په مجلس مبارک کې ناس تو وانا ذن هو علام یحمله ذب خبردارې ورکم دته په uda سے کسبان چاوه سور کی چا مالدار جناب عبدالرحمن ابن اوفر رضی الله انه عثمان ابن عفان رضی الله انه ویزور ته دا مزړې خې چې کچه رده لا اوغنه سورلی او ته ناوې کی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل من دللا علی خیرن چا چی خبردار او کو خیر هغه کی مرخات لیکلي او غرزو عجیب دین له مرخات کی مولا ل قاری رحم الله او من دللا علی اے بالقول او الفیل اول الاشاره اول الكتابا چا چې خبردارې ورکو د خیر په اے د خیر په خبره ویناوکا چې دوم کلار شفلانی لوه یاد فعل په ذریه یا اشاره په یا چاله خط لیکو هغهږي چې دا غرض دې سره لګ تعاون وکا یادا بیمار وې او ډاکټر نذيب چاله دې ولا سفارش او ګجر دنا فسمال او داو کا او کا لوای فلاهو د دې نیکۍ د خودن کی د پاره پا مثل او اجر مثل او اجر فاعله مثل د اجر د کوم کی و چا چې نیکۍ شو خلو نو د کوم کی برصاب الله دې تمرکې تاسو رلو خبر بعد روايات کیدا راغلي چدا لل الخير کفاعله والله يحب اغاصت اللفان وای خاو جون کې زخير زکاردا څه لکه کون کې او الله د غم زده د محتاج مدد ډیر خوخی